Ua, eta Franciso zertan da zete dutu figura Luí. eta denek ez zuten haberak biziki gen ez hautzen eta jo falta da aldi hontan. Bilio la foaga. Ba, zure taktoso tabea? Bizikikala ehostentzien. Etziten merkateak hustena biziki biziki ehostentzien. Bizikikala ehosten. Bizikikala ehosten. Bai gina ukanagatik no gizon bat zeno bere. Ni son mat, eze urtago. No baite ge oso ikotu batu, zuin hasiko da berriz, hasitien semia batsobe. Hasiko ari dira, ez ez bergisane. Denborak egandu bai entikat. No la segiteko utan.